اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله روح الرحمن الرحيم <تصفيق> لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءَهَا وَيَقْدِرُ انهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ دا بیان جنل جلال هو خپل مالکیت او قدرت او طاقت بیان هي نو الله استلأ بر ما دا الله جل جلاله د پارا اغه مکالید خزاني دي د اسمانونو او د زمکو نو سم رجه زمکا اسمانونو کې خزاني دي او دا کې چابيان دي مکالیدو سماوات د خزانو چابيان او خزانه عوذ باللہ جل جلاله پر طاقت کی دی عوذ باللہ پر ملکیت کی دی اللہ مالک تے نوغر ازمک او اسمان کے انداسی او نعمت نشی تے اللہ د ملکیت نه بارے ا دې پورا کائنات کے مالک حقیقی دا اللہ نه علاوہ یو دمش رشم سوک مالک نشته او خزانے او چابیاں دے اللہ و ملکیت کی دی چاابې ال سره س لب نه چې چا سره چاابی نه هرشي د سند دغه په کانرل کې نو چې دا اسممانون او د زمک چابیانې الله سره شو دا ک نیا ده څنګه چې اوکه سره د خزانې چابي او هر دغه په کنرول کې نوڅ چې مک کې او مانونه دي دا ټول په ټولهله په رول کې خبر ځایالله کاغ د ریزک مسله دا که د نیمتتی ظاهری مسله ده که د بانی مسله دا کو بدي ک یو ش د قبلبل شده د او کاات راغون وا او سپات هرڅ دا د الله جلله جلالو په ت په اختیار کدي الله چې چاله ورکي اغله ورکي چې چا من کو یغې من کوئ او چې چاله الله ورې ما یته الله اولی الناسې فلا یمسک س کاب یاڅو بندو ل شي اوبرداالله او چچا باندې الله بند کی وما ما يمسک فلا مرسل له من بعد او چچا باندې الله جل جلاله بند کی نو پاغه باندې څو کلا شي خبر ځان تا نو اختیارات او تصرفات د الله په لاس کې بل ځکه الله تصرف بیان کړ دل تعالی جل جلاله ور پسې د حکمت بیان کئ چهر صد الله جل جلاله په لاس کې شو نو ظاهري خبره دا بیا دنیا کې چاته وګورئ نو چا سره ډیر اموال لی. چاسرہ ډیر صحت چے چاسرہ ڈیر بیک بیلنس تے اس چاسرہ نشتہ اوڑا جائنے دلے چو دور پراخی والا ذات تے نو بیا ہر چالے پراخ ورکیو لینا نو پدی کې حکمت تے نو اللہ جللہ جلال ہو داغی بیان که یف سطردس کلی من یشا اللہ جللہ جلال ہو فراخی حکمتن او ابتلان بطور ازمائش و بطور حکمت الرزق کا رزق لرا نو بار بار مته ویلی رزق د انسان هر د استعمال شه د رزق ویل کی خبر ځان تا لګنه د ایمان د دام یو رزق وته جالو نه رزق کوم انکم تکذبون الله کا پران تو ته ز خپل رزق دا کرځوي چې د پیغمبر ته دروغ جن دا ته ز خپل رزق کرځوي نو ایمان نیک عمل کپڑے خوراک د ژوند سمره اسباب چي دي د ته رزق ویل کی او چونګې دا ټول د الله الله تعالی پر مې باز ټیم کې الله تعالی دا رزق د اسباب دا ټول شې زونه په بازي چا باندې فراخږي لمه یشا اغه چاله چې الله پر اخیو والی نه اغه فراخږي وای فراخی فراخې کمد دنیا پر دې حکمت و او ابتلال چا باندې فراخ فراخی فراخې بیا مختلف جهات دي فجای پر اخې الله جلال جلاله د دیو جن چې اغه خوخي الله پراخی اخې نعمت ورګي اور دا نه سلیمان سلاممانله سلامی سړی نیک عمل ک الله پراخی ورکړې د بسپه چې د به طور نیمت او چابان د الله پره کې ګناګاري پره کې نو دا زحمت دے. د دی د مثال لا سر دی لکه منګکته سړی پنجره کېخوراکونه کېي چې د ته دن د شينو کېږي او د د بل مثال لاس دی چې نیک د لکه تویته سړه کېي نو د یو اقرامم دی او بل په کیرون لی خبر د تا لکن نو پرخی الله جلله جرال په چاابې راوللی دې د پاه. جعل الله اغت نعمت پر کول غالي او سهولت پر کول او چا باندې الله پراخی پر پر اخی دی, دی او پر را ولي حتا الله فرمای فتحنا عالم بابا کل شي حتا ایزه پریو اخذناهم با تا د پر دي چ دي ک خمس شي او خوشاله شي بیا ایک زمن لترلارو نسی نو بهر هل پر اخید الله جل جلاله در طرفا دام یو او امتهان ده ازمائش ويقدر او الله جل جلاله بچا باندې تنګی راولی دغه ارزان پتانکی په قدر ضرورت ولا ورکی سیوا کوي نه دغه ضرورت الله تعالی دنیا کې د هر چا برابر خوښ دی چې نه برابرې امریکایم نه برابرې ګدايه خوست ټوله دنیا باندې حکومت او ضرورت الله تعالی د هر چا برابرې الله جل جلاله ضرورت مطابق ورکی هغه باندې ابتلا دغه چې د صبر کوي او کنه کوي خبر ده یاغي کې حکمت دای که سوا ولا الله جل جلاله ورکو نه غسر کې یا پای کې حکمت دای د الله نه فرمان نه نو به تور سزا پیغمبران را تنکړي خبر ده ته تنګي او دا د نیکه دلیل نه چې سره پراخه بده د الله دی مشرکانو بدای دنیا کې راکړه خیرت کې بم خو خبر ده ته تنګي او پراخي د الله جل جلاله د حکمت مطابق دی د الله په مشهد او حکمت سره دي شو د الله پنس باندې او کامیابی او ناکی د الله پنس باې مرتبا اوچته او کته د پیې بر د عملو دی ت د چا عملښدي کمال به سرشته او کنیشته د الله پې مرتبو چېته ربه او ک چا مال نشته او عملې خنی بیا هم روب چې د نومال د ورکله د الله د حکمت پهتابابق د مشت مطابق د س چې دل تهپان دی دا د فضیلت ش نه بس دا د الله د حکمت مطابق تقسیم دی دیر او اللهجلله جَلَالُهُ خو وَلِي ولی دَا نه د الله تلا جې بک ش پهر ی شبان علی من پو دی نه ی شبان پو کو په تقسیبا ن پو د چاله کم او چاالله زیات ورکې په غبان نیم پو د سومره په د کاات کې سزونهدي چا بیاې خزانې د الله په قدرت کري اغم الله تلا تماملومدي په غبان الله تلا پو لہو خواست دی اللہ تعالی لرا نبل چال را مقالی دو سماوات جابیانی یا خزانی دا اسمانونو دی والار دی او دزمکو دی یا بسو تر رزکا فراخی اللہ تعالی رزک لمن من آ چال را یشاو چی واری ویک دیرو تنگی اللہ تعالی چی چال را واری این نهو یکی نند اللہ تعالی بکل شین پہر یو شیباندی علیمون پویدی الحمدلله <سؤال> رم العالمين والعالمين والتقين والصلاة والسلام على رسولی وحانیوالی وصحابی جمعین اللہم اهدینا وحدي بنا و جاننا سبب لیمان احتدام یا اللہ متسعدہ وعفیر فرعاً نسیق یا اللہ خیر وبرکاتہ نسیق یا اللہ رضی شکل لزان نسیق زمان قلون نماز یا اللہ کرمکی رحمکی یا اللہ کرمکی رحمکی رضی شکل لزان نسیق صلاح دان